Ràdio Pala-Pala-Pala-Pala-Frugell. Pal 107.8 FM. 1913-2013. Cent anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de l'accentuació de les paraules agudes... ...acabades en E tancada. E. Recordeu que les paraules agudes... ...són les que tenen el cop de veu a l'última síl·laba. Es pronuncien amb E tancada final... E, i, per tant, s'escriuen amb accent tancat aquest grup de paraules. 1. Arribaré, cantaré, faré, dormiré, menjaré, pensaré, riuré, saltaré... És a dir, totes les formes de futur en primera persona. 2. Arribés, caigués, cantés, entengués, mengés, plorés, vingués... És a dir, les formes de l'imperfet de subjuntiu i 3. Paraules com congrés, accés, ingrés, recés o retrocés. Amb la col·laboració del consorci per a la normalització lingüística a Palafrugel.